Hjemmændes klub plejer at have besøg af en sportsdirektør, en sportschef, en teknisk chef, eller endda en fodbolddirektør har vi også haft inde en enkel gang. Men i dag går vi altså skridt videre, det, udvider vores horisont med en såkaldt klubejer eller stor aktionær i FC København. Lars Sej Christensen, velkommen indenfor i klubben. Mange tak. Du købte jo en stor del af aktierne, cirka en femtedel tilbage i foråret 2019 i FC København. Det vil sige, du har været i klubben cirka to år. Hvad er det, der driver dig til at kaste så mange penge efter en fodboldklub? Jamen, det, det er sådan en lidt speciel situation, fordi jeg, jeg har arbejdet mange år med Saxo Bank, og det har fyldt rigtig meget af min tilværelse og har været næsten den allerstørste del af min portefølje. Men pludselig så solgte jeg den i, i september 18 gik den handel endelig igennem og så ændrede min sig fra at være rigtig mange sagsbrang til at være mere eller mindre kontanter og selvom jeg godt kan lide at investere sådan i, i mindre iværksætterprojekter så havde jeg jo også sådan lidt en overvejelse om at der skulle et par lidt større bidder ind som man så øh, måske kunne bruge lidt mere energi på end man gør på en, en lille iværksætter eller og sådan noget og øh, så kom jo den her mulighed der LD's position øh, der ligesom kom lidt i spil eller der var en udenlandsk kapitalfond, der var interesseret, og så fik jeg et kald fra min gamle ven Erik Skjærbæk, og han sagde, er det ikke nu, du skal kigge det, er var ikke første gang, han har prøvet at spørge, om jeg ikke skal <hæmmen> i det, men så er det ikke nu, du skal kigge på det, og uh, det gjorde jeg så. Det var meget uplanlagt, for jeg var i San Francisco, og kunne ikke lige komme hjem, og sådan noget, så jeg afsluttede hele handlen over nogle få dage i San Francisco, uh, men... Men så er det jo nogle gange, når der dukker et eller andet op, som, som lyder sjovt og spændende, og det synes jeg faktisk, at, at parken gør. Uh, altså alle benene i koncernen, og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg også er uh, FCK-fan, og uh, det er muligt, at de vil have set anderledes på det, hvis det havde været samme konstellation, bare med Brøndby i stedet, <laughs> men nu var muligheden der, og det jeg tror trods, ikke så tit, at der kommer sådan større klumper mm. til salg, og så, så slår jeg til. Niels Christian, hvad betyder det for, øh, ja, for dansk fodbold, at der er mennesker, som øh, Lars sig, der har lyst til at bruge en, en stor øh, million øh, post eller putte en stor million post ind i øh, en dansk fodboldklub? Jamen det er jo helt afgørende, at du kan ikke drive professionel sport øh, og slet ikke professionel fodbold øh, uden at der er øh, kapital til rådighed og der er risikovillig kapital til rådighed. Øhm, og jeg synes jo også, at øh, Parkens situation var jo på daværende tidspunkt sådan, at øh, der er flere omgange, havde været, og så må sige, forsøg på vel, det, der øh, venligt sagt hedder finde i <laughs> Og øh, det er jo en af de emner, vi også godt vil snakke med Lars om i dag, jeg synes, der er spændende. Øh, vi lever jo i en tid, hvor øh, fodboldklubber og verden over er en situation, hvor man diskuterer ejerskab og fans og strukturer og alt muligt. Og jeg synes jo, det er fantastisk vigtigt, at en dansk fodboldklub har danske kapitalejere involveret. Jeg har sagt tidligere, at jeg er ikke venvittigt begejstret for kineser, araber og amerikanere i europæisk sport, men det er der jo andre synspunkter på. Så jeg synes, at det var, det var dejligt, at, at det blev løst, sådan at der var ro på bagsmækken. Hvad um, havde jeg håbet? Ja, det viste sig. Der så ikke var ja. et stykke tid senere. Men hvad har du fået ud af din investering indtil nu? Jamen masser af spændende oplevelser, synes jeg. Altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig en streg regning med corona. Det, det må man bare sige. Mm. Fordi egentlig... Det er jo ikke første gang, jeg får tilbudt en fodboldklub, som du nok kan forestille dig, at der er tit folk, der gerne vil have nye ejere. Og helt danske. Ja, i hvert fald helst nogen, der kan betale for det, ikke? Og, og så tænkte jeg, jeg har egentlig sagt nej hele tiden. Jeg har jo min klub og det går glimrende, og det er ikke den samme økonomiske risiko osv. Så, så jeg havde egentlig sagt nej i mange år. Men så tænkte jeg at det både var FCK, og jeg tænkte, så er der jo flere forskellige forretningsben, og det hele kan jo ikke gå galt på én gang, øh, men det kunne det så alligevel, ikke? Så, så selvfølgelig har det været et svært år. Øh, så, alle benene er, er, er jo gode forretninger på gode år, og i hvert fald to af dem har, har selvfølgelig været meget, meget udfordrende man kan sige, udlejningen af kontortårn og sådan noget, er jo rimelig mm. stabilt. Øh, så så lukningen af land, ja, lukningen af parken, så uheldig timing, at vi så heller ikke kommer af Europa, og sådan noget, så er der også er et hul i kassen der. Det, mm. det er selvfølgelig Timing, men altså min vurdering er stadigvæk, at, at det er en fornuftig forretning, og der er masser af udviklingsmuligheder. Og på trods af det her har vi jo inden for perioden også fået videreudviklet for eksempel Søndervig, Mellaland, jeg solgte 440 sommerhus på et par weekender der, så, så noget af det er jo helt åbenlyst faktisk stadigvæk velkørende i de her situationer. Så jeg, jeg troede dengang, jeg gik ind, og jeg tror den dag i dag, at, at, at samlet set, så, så skal nok komme fornuftig afkast på den investering, men det er klart, at jeg tror, at vi alle sammen gerne havde været corona foruden. Men det er ikke lige nu, du skal sælge dine aktier? Nej, altså det har jeg nu heller aldrig haft de store planer om. Altså, jeg, jeg er mere til at købe, end til at sælge, for at være helt ærlig. Det tog mig 26 år at tage mig sammen til at sælge <laughs> min sagsbank, altså... Og dem, der ikke er glade for, at jeg I, i parken, de, de må nok indstille sig på, at, at det kommer de til at være kede af et stykke tid endnu. Er du er der for at blive. Der er, øh, det første spørgsmål der er kommet mange gode, men lad os øh, starte med her. Christian Klevang siger, hej Lars, tak for dit engagement i vores dejlige klub. Kunne okay. du finde på at overtage en større del af aktierne selv? Renterne på de store lån, øh, PRS har er enorme. Hvordan slipper vi bedst ud af den gældsbyrde og hvordan får vi vendt skuden økonomisk? Var nu, nu vil jeg godt starte med at lave øh, og tak for de venlige ord, Christian. Øh, jeg vil godt starte med at lave en disclaimer. Bør, hvad hedder det? Bankensport en ting, men er et børsnoteret selskab. Det gør altså en værd form for nyheder af økonomisk karakter, de skal sendes via foran spørgselen. Så er det ikke i dag, du fortæller? Nej, jeg kan ikke rigtig sådan, gå, gå i detaljer om de ting nogensinde. Det er jo også lidt en, en, en, en, en learning-proces for mig selv, fordi den situation har jeg aldrig været i. Jeg taler sådan relativt frit for leveren, så. Men det korte og lange er, at, at gæld, så længe du har større aktiver, er jo ikke som udgangspunkt et, et stort problem, og i øjeblikket, hvor du har meget lavt forandret gæld, så, så er det jo ikke nødvendigvis et, et, et, et kæmpe problem, når du har noget gæld, så længe du har nogle aktiver, der er, der er mere værd. Det vil være helt unaturligt for en større virksomhed overhovedet ikke at have gæld. Så som udgangspunkt, øh, hvis jeg en dag skulle være en sæde og skyde flere penge, vil det ikke nødvendigvis være for at afvælge gælden, så vil måske få at lave nogle, nogle proaktive investeringer osv. Det, det vil jeg hverken udelukke eller bekræfte, men, men altså, vi må se, hvordan tingene udvikler sig, og, og vi må se, om der er behov for det, om, om, om, om man kunne lave væsentlig væsentligt step op på det, fordi det er jo klart, at når man lægger penge i noget, øh, så er det jo... Øh så er det jo også med henblik på at få et afkast. Og øh, hvis man skulle lægge væsentligt flere penge i parken, så skulle det være fordi, der var et eller andet, hvor man sagde, at hvis vi gjorde det her rigtig meget bedre, eller rigtig meget mere aggressivt, så ville vi også få større afkast. Og det kunne være mange ting. Det kunne være flere landhjemme, det kunne også være større satsning på transfermarkedet, whatever. Ikke? Det kunne være en opgradering af parken. Det kunne være mange ting. Men, men det hele skal jo selvfølgelig hænge sammen, så det ikke bare er penge ned i, i et hul. Ikke? Og så er det vel noget, I skal være enige om i ejerskredsen, for du kan jo ikke alene nej. synes, det er en god idé. Så ikke penge, som jeg forstår det. Men. Nej, ikke med mindre at folk var enige i det. For det er jo ikke ensbetydende med, at alle andre behøver at gøre det samme, mm. men, men det er klart, at, at, at, at hvis, hvis, hvis nogen vil et, og andre ikke vil det, så, så er det i hvert fald noget, man skal forhandle prisen på, kan man sige. Ikke? Der er en pointe her, som jeg synes måske, man ligesom skal gøre den stor offentlighed i. Ikke? Der er jo altså fans og en gang imellem også medier, øh, som jo ligesom forveksler det, at når Lars Sejer køber en aktiepost i parken øh, og bliver øh, medejer, det er jo ikke ensbetydende med, at selskabet parken får flere penge. Altså, det er sådan set Lønmodtagernes lønmodtagendes dyrtidsfond, der har solgt en aktiepost og nogle penge, som de kan udbetale til de pensionister, som har konto i lønmodtagernes dyrtidsfond, der ikke har hævet pengene endnu. Um, men hvis man skal investere i parken, så kræver det jo, at der tilføres kapital til selve selskabet. Og en gang imellem har man indtryk af, at de to ting bliver, bliver blandet lidt sammen. Selvfølgelig er det godt vigtigt for et selskab at have stærkt stærk kapitalejer bag selskabet, men selskabet som sådan er jo ikke blevet rigere af, at der flyttes nogle aktier fra mm. den ene aktionær til den anden. Ja, det er du fuldstændig ret i, og, og det var jeg lige ved selv også at gøre en på, fordi der er en forskel. De 222 millioner, som du sagde, er helt korrekt gået til Lødmontagerens styrtidsfond, som, som skal afvikles ind over en eller anden periode. Så det er fuldstændig korrekt. Det gælder også, hvis man køber Microsoft aktie eller en virksomhedsbørsnoteret aktie som udgangspunkt. Penge ind i selskabet kommer kun ved egentlige emissioner, altså hvor man sælger nye aktier mm. til, til selskabet. Og der er dog en ting, som du også tror, jeg, at jeg nævnte, en passant, at et selskab, der har stærke aktionærer, der i hvert fald kunne skyde penge ind, de har nogle gange lidt lettere liv end der har svære aktionærer. Så et eller andet sted tror jeg nu stadigvæk, at det er til, til beneficet for, for øh, parken, at den har ikke bare mig, men flere andre øh, aktionærer, der er ganske betydelige i grad af ved mofen. Så, så, øh, så lidt hjælper det nok til alligevel, men du har fuldstændig ret, du kan ikke købe spille for de penge, som, som lønmodtagerens styrelsesfond har fået med. Mm. Hvor involveret er du i FC København? Fordi at du, ja, du har en aktiepost, men du har jo ikke en bestyrelsespost. Det fra du dig. Så hvor involveret er du? Jeg er involveret i det omfang, at jeg engang bliver spurgt om, hvad jeg synes, om det ene eller andet, og så giver jeg mit feedback på det. Og det er jo meget naturligt, altså jeg kunne sange, så gerne i bestyrelsen, det har jeg nogle tekniske grunde til, at jeg, jeg ikke gør. Jeg har også valgt ikke at, ligesom at udnytte mine stemmer til at mose rundt med bestyrelsen og tvinge nye folk ind og sådan noget, hvilket jeg også godt kunne gøre. Så jeg har jo sådan set vist en stor grad af, af tillid til den siddende bestyrelse, og til gengæld for det forventer jeg selvfølgelig også, at de en gang man tjekker ind med mig og hører mm. om, om jeg er glad for livet og tilværelsen, og det gør det da så skal jeg forstå det sådan, at du er informeret om, hvad der sker, men, men du har ligesom ikke, hvad kan man sige, stemmeret, selvom du selvfølgelig kan give din øh, ja, stemme til kende. Det er korrekt. Jeg sidder og ikke og stemmer om noget, og jeg er jo ikke informeret i det omfang, jeg ved, hvilken startopstilling vi kører med i aften, eller jeg er ikke nede på det niveau, men selvfølgelig ser jeg også, når der bliver fremlagt nye strategiplaner og så videre, fordi selvom du ikke er aktionær, så har du, eller undskyld, om du ikke sidder i bestyrelsen, så har du altid mulighed for at udskifte et eller flere bestyrelsesmedlemmer ved næste generalforsamling, hvis du skulle være meget utilfreds. Men det er jeg nu ikke. Jeg synes, det, på trods af den kritik, der er til, rejst, så synes jeg, at det er en meget kvalificeret og bredt sammensat bestyrelse, vi har. Så derfor har jeg ikke set nogen grund til at, at gå ind og pille ved den. Og jeg synes egentlig, at der er kompetencer og erfaring på et niveau, som, som i hvert fald nogle andre fodboldklubber sikkert vil være glade for at have råd og have adgang til. Lars virker jo ellers aktiv øh, på sidelinjen, Niels Christian, når vi, når vi to kigger når... udefra. Ved du hvad, Du øh, specielt i en branche som fodbold, tror jeg, det er vigtigt, at man har øh, engageret ejer. Altså, øh, det er jo det blandt andet, at der er det store ude i den store verden, at der, der, der sidder nogle arvinger over i USA og, og, og, og styrer Manchester United, for at give et eksempel. Og øh, det der mangel på nærvær, øh, nærmere fravær, øh, er jo ikke noget, der er forenligt med det, at øh, fodbold også er. Fodbold er forretning, men fodbold er også engagement og følelser. Og det er det hele vejen rundt øh, på banen, uden for banen og i ejerkredsen. Og det tror jeg er meget vigtigt, at, øh, at man har den connection. Øh, man kan ikke diskutere øh, alle mulige forhold, og man kan diskutere, hvor tæt øh, og hvem skal gøre hvad. Men Lars har jo ret. Man har valgt en bestyrelse, bestyrelsen driver klubben sammen med de ansatte medarbejdere, og så har man jo mulighed for at give sine hvad noget, meninger til kende i de forår, man nu kan gøre det i. Men jeg tror, at nærvær er meget vigtig i en fodboldklub, og jeg tror, at det er et af de problemer, man har, har set internationalt også. At Uh, jo større afstanden bliver til ejerne af en... Jeg tror jo ikke, det gælder et hvilket som helst selskab for den sags skyld. Um, jeg tror, det gælder også i Saxo Bank. Man skal være som, som hovedaktionær eller storaktionær, så skal man være tæt på og interessere sig for det. Og ikke bare sidde et eller andet sted uh, som en passiv pensionskasse og, og bare tror, at man, kan, man kan hæve penge. Så, um. Det tror jeg var helt rettigt. Jeg vil også gerne give et par andre eksempler. For eksempel mm. var jeg jo stor sponsor igennem lang tid for Bjarne Rises cykelhold. Der var ikke engang aktionær, men jeg var dog en væsentlig del af holdets overlevelsesgrundlag, og der blev jeg da gentagende gange opfordret til, at nød jo også at komme ud, og så en gang, at man mødes lidt med rytteren, og tale lidt med dem, fordi de altså, grunden til, at de kan tage hjem til deres familie efter at have kørt bariobæ og sat mad på bord, det er altså, at der er nogen, der betaler gildet et eller andet sted, og det får man selvfølgelig noget ud af. Det kan jo ikke noget, for deres blå øjenskyld, men, men de vil også gerne se, at den commitment er der. Jeg er meget tit også op øh, hos mine venner op i Rungsted, øh, i Bitcoin Arena derop, fordi sponsorerne kan jo godt lide at hygge lidt rundt med ejerne, og, og da jeg køber mig ind i, i, i parken for eksempel, der var der jo flere af dem, der sagde, betyder det så, at du, at du kommer til at ikke at være med i Rungsted mere. Altså, så, så, så det kan jo være med, at der slipper de heller ikke kommer lige i forløbet. Men, men selvfølgelig er der en sammenhæng mellem folk, der et eller andet sted Uh, er afhængige af din goodwill som, som ejer eller sponsor eller whatever, uh, i at de også gerne vil se, at man, at man interesserer sig for det. Og for eksempel har der jo blev der på et tidspunkt kritik, at jeg har været ude på tierne eller sådan noget. Jeg vil gerne understrege, at både den tidligere, ja. tidligere sportsledelse og den nuværende sportsledelse har gentagne en gang bedt mig om at kigge forbi en gang imellem. Så, så det er altså ikke usædvanligt, og om det giver noget særligt til spilleren det ved jeg ikke. Jeg synes, det er underholdende. Jeg synes, det er sjovt. Ja, hvad giver det dig? Jeg synes, det er sjovt. Jeg interesserer mig for sport. Jeg hmm. interesserer mig for fodbold, men igen... Det er meget vigtigt at forstå, at, at jeg står ikke og doserer, at, at jeg synes, at han skal meget gå ud af ham der. Skal vi ikke rødkomme op fra U17 op på første hold? eller hvad ved jeg? Altså, det er jo ikke det, jeg laver. Det min min ekspertise, hvis jeg overhovedet har nogen, den ligger i, i at forstå og hvordan man finansierer det, hvordan man organiserer det bedst muligt, hvordan man lægger en strategiplan osv. Jeg har ikke hverken rådgivet bjarne om, hvem der skulle være kaptajn på Tour de holdet, eller hverken tidligere eller nuværende spørgseledelser om, hvem vi skal køre i Det har altså ikke. Jeg har ikke engang noget at gøre med Pindner. Jeg skulle lige til at sige, at måske lige Pindner. <laughs> ingen gang Pindner. Det var faktisk Ståhl selv, jeg synes, at det er tid for at komme. Han fik altså der... heller ikke særlig mange standfasser, så på den måde har du har du hørt, har han ikke lyttet, hvis det var. Der er flere fans, der skriver og spørger, og nu er der ingen grund til at tage et eksempel frem, for der er flere, så lad os bare tage den i en bunke. Hvorfor du udtaler dig så ofte offentligt, når du ikke er i bestyrelsen? Så lad mig spørge dig, hvad er dine tanker omkring, hvad du kommenterer på og hvad du holder dig fra? Jeg synes faktisk heller ikke, at jeg udtaler mig så sådan. De. <løbændig> ja, det, men det gør jeg bare ikke, hvis Nej. de gik ind og talte det. Og, og det er jo ikke mig, der ringer til folk og siger, Uha. altså var der mig, der ringede til jer? Nej, det var Nej, mig, der Det var, var, var jeg, der ringede ja, til ja, ja, ja. FCK, så og spurgte, ja. kunne vi ikke få ham lavet sejr? Og så fik jeg en henvendelse, Det sagde, vi har fået den her henvendelse, som synes, I, jeg skal gøre det. Og så sagde jeg, ja, det synes vi også, så derfor gør jeg det. Hvis, ja. hvis de havde sagt, det synes vi er en dårlig idé, så havde jeg ikke gjort det. Så, så det er jo ikke mig, der ligger at ringer til ekstrabladet mm. for at få tale tid. Men omvendt, så, så hvis man kender mig så ved man også, at det er parken, Jeg siger, hvad jeg mener. Jeg siger det så ærligt og redeligt, som jeg kan. Man kan roligt regne med hvor you see is what you get, og jeg kommer ikke til at hverken redde folk med eller mod hård og bevidst. Altså, det, det er det, som jeg synes er det rigtige at kommentere på. Og er det for meget, så må man skulle lade være med at tage mine penge. Altså. Men ja, jeg skulle lige til at sige det, fordi det er som om, at der øh, fornemmer jeg i hvert fald derude, at det er som om, at, at der er nogle, en del fans, der gerne vil have dine eller andres penge, men I skal helst være stille, <laughs> mens I ligger pengene. Så, hvad tænker så, du om det amerikansk eller arabisk så jeg tror jeg, meget mere fred. Hvad tænker du om den Niels Christian? Er det forkælet gerne at have øh, pengene ind, der kan finansiere øh, hele kildet, men, men ikke også at vi øh, høre ja, på ham? Der jeg kan jeg jo lige sidde og talt varmt for, at øh, nærværende og tilstedeværende ejerskab er, øh, efter min mening, i høj grad foretrække frem for øh, at fjerne investorer, som hverken kender kulturen eller øh, tilgang i, altså, når vi taler igen, Ude på den store scene er der jo tale om investorer, som ikke aner, er, hvordan europæisk sport er skruet sammen. Det er jo tydeligt, og øh, har en tilgang til det, som efter min mening kan være meget farlig øh, for europæisk sport. Det taler ikke bare kun fodbold med al almindelighed. Altså, hvis du får de her lukkede ligaer øh, rundt omkring, øh, så får du altså et cirkus, som kan være meget underholdende og sikkert også meget øh, finansielt øh, givetigt. Men det har ikke, ikke noget med sport at gøre. Når det så er sagt, så har jeg altid selv haft den holdning, og jeg er heller ikke en, der altid har kunne holde min kæft, vel? <laughs> og, og levet meget med, at man, det er jo vigtigt, når man har en position, hvad enten man er aktionær eller man er bestyrelsesmedlem, at man et eller andet sted øh, jo, øh, skal sige det på den måde, øh, jo har en, vi har en fælles interesse i at, at, at sikre, at selskabet drives, og, og, og, og fungere så godt som muligt. Og derfor tror jeg, at, at mit mantra altid har været, at du må gerne være som fem stridende fingre indad til, men du skal være som en knyttet hånd udad til. Fordi der er rigeligt, der er udefra, der forsøger at angribe din position. Ikke mindst, hvis du er den førende klub og den med de bedste resultater. Ikke mindst i Danmark er der altid nogen, der vil forsøge at pille dig ned. Og det skal du være parat til, og der skal man ikke tillade den mindste sprække. Og derfor vil jeg sige, hvis man har kritik, hvad man selvfølgelig sagtens skal have, så synes jeg, at man skal holde den internt. Og det kan godt være, at man bliver spurgt af nogle øh, interesserede journalister, og de er tit dygtige til at få nogen til at lade munden løbe. Der skal man tænke sig om, øh, det er også mit råd, hvis jeg må give et råd til Lars, det, det er måske, være. at man, øh, har man kritik, så øh, tal med bestyrelsesformanden, tal med bestyrelsen, tal med øh, måske øh, de ledende medarbejdere, der taler om, for øh, at det man udad til. Jeg er 100% enig, og faktisk vil jeg sige, hele min erhvervskarriere har været drevet af det. Du kan spørge hvilken som helst person, om hvis noget, så er jeg for lojalt for længe over for folk, og jeg er altid opbakning over for dem. Du har aldrig hørt mig udtale mig negativt om en eller anden siden eller eksisterende virksomhed, som jeg er med i. Hvis det der refereres til, er, at man godt engang gang må tale om fortiden og bliver spurgt om, om, hvorfor man træffer nogle beslutninger, så synes jeg, det er lidt noget andet. Men du har aldrig, og ja. du kommer aldrig til at høre mig gå ud for eksempel og angribe den siddende sportslige eller, eller forretningsmæssige ledelse i, i øh, parken på nogle punkter, og det tror jeg ikke, du kan finde det eneste eksempel på i, i hele min karriere over for nogen som helst, fordi det giver ingen mening, det er du helt ret i. Hvis du ikke kan lide lukken i bageriet, så enten skal du ud uh, internt, eller også så et andet sted hen, ikke? så jeg er 100% enig, men det er også det mantra, jeg har levet hele mit liv ud fra. Og jeg tænker noget af det, du gerne også refererer til, uden at jeg skal sidde og øh, forklare din bevæggrund den her dine øh, bevæggrunde, kørt, nu at vi mand, der skal lige sige en uge før det her sendes, den, der har kørt de senere dage eller hen over weekenden, hvor du i hvert fald i siger, at FC København ikke var ledet særligt godt, er du citeret for, og at der vil behov for en ny cheftræner. Det har så også fået Ståle Solbakken til at give til genmelde. men lad mig lige spørge dig først, hvordan kan det være, at du ude og altså, at du siger det, fordi du tænker vel også, at der kommer noget den anden vej? for det først, så har Ekstrabladets om det der interview, altså i, i, i et år, tror jeg, ikke? Og det sidste ting, okay, what the uh, og, så, og så dækker vi et langt interview, så jeg tror faktisk, der kommer flere artikler fra det, men vi taler om ishockey, vi taler om cykling, vi taler om fodbold, mm. vi taler om livet, vi taler om anglet vi taler om udsigten ud over Kongens Nytor, uh, og så er der vel tre minutter, hvor vi går ind på det der. Jeg synes, hvis du læser det, jeg siger, så er det meget, meget moderat. Jeg understreger faktisk, at det er strukturen, jeg synes, var lidt problematisk, og måske ingen person på lang sigt ville kunne, kunne Lever med den struktur. Ja, Æh, altså det her med, at Ståle Solbakken ja, hedder for mange kasketter på. Jeg synes, på. det er meget. Jeg synes, jeg siger helt klart, der er skabt gode resultater. Det, det er der ingen tvivl om, og tillykke med det. Æh, og jeg så tillader mig at påpege, at vi også har haft fordelen af et stort budget. Det skulle vi gerne blive ved med at have. Så jeg synes, at altså, det er en meget, meget moderat udtalelse, og, og jeg kommer heller ikke til at uddybe nyder, for jeg er ikke ude på at genere nogen. Jeg, jeg kunne godt lide Ståle, og det vil jeg gerne kunne blive, blive ved med at kunne. Men det er klart, at jeg, jeg er meget overrasket over, at så fredsom en udtalelse medfører en op mm. fra, fra, fra fjellet. Fra det, Men fjellet. Altså det, det, det kommer altså ikke til at ændre ved, hvis jeg bliver spurgt helt konkret, Synes du, det var helt vidundeligt, da du kom ind? Var det et tusind rige frem mod uh, dommedag og paradis? Det var det ikke, og, og, og, og, og det var så altså, der, at min professionalisme kommer ind, så må man prøve at adressere det. Men, men... men jeg, jeg har ikke lyst til at tale mere om det, fordi det det. Og jeg siger endda i artikken, det er potent, jeg vi helst ikke taler om det. Fordi jeg gider ikke at have de her skænderier, men jeg kommer med heller til at lægge mig ned og... Aldrig svare, eller aldrig sige, hvad jeg mener. Og det er helt fair, men så spørger jeg så dig, Niels Christian, fordi at, at nu, det er så ikke nogen hemmelighed, at Stål solbakken har været ude til tage til her i weekenden i ekstrabladet. Og jeg kommer bare lige med et hvad hedder det, citat, og, øh, også, og du byder ind, hvis du vil være med på den. Han siger, jeg bliver trist, når jeg læser en mindretalsaktionærs- og i fodboldmæssigt forstand øh, amatøresvurdering af, hvad der er foregået i en dansk klub, som imod alle otte har holdt sig i top 50 på UEFA's rangliste i mere end et årti. Vel mærket uden at ejer eller bestyrelse i de seneste seks syv år har gjort til den ulejlighed at udarbejde en strategi for klubbens udvikling oven i købet i en tid, hvor fodboldbranchen udviklede sig med rekordfart. Hvad siger du? Det har vi så nu. Det har I så nu, okay. men, men har I svigtet, øh, du har kun været med de to seneste år, du har siddet i bestyrelsen før, Christian har I svigtet i Solbakken og holdet det ikke at udarbejde en strategi, som han her fremfører? Ja, men det er desværre, jeg er nødt til at sige, jeg vil, har altid haft den holdning, og det gør det jo lidt problematisk, den her samtale, at når du går ud af butikken, så blander du dig ikke mere. Og du skal jo heller ikke forvente, at der er nogen, der kommer og spørger dig. Men øh, jeg vil sige to ting, trods alt. For det første øh, er jeg ked af den der mm. øh, disput, der er oppe. Det er også det, vi taler om det her. Uh, jeg synes, at noget af det, Ståle Solbakken melder ud, det er ren vøvl. Uh, er der, der har været fuldstændig klare linjer på, hvad der er foregået i efter København. Jeg synes jo heller ikke, det er helt rigtigt, det Lars siger, at det var en elendig, det var en rødebutik, han overtog. Er en jeg vil gerne sige, da jeg gik ud, der blev holdet, blev holdet altså danske mestre og var på vej i Champions League. Der sker jo nogle ting i den Champions League-kampagne, specielt den der kampen mod Rød Stjerne, som ender i straffespark, hvor man jo er øh, så tæt fra et straffespark fra at øh, indkassere... 200 millioner og deltage til Champions League mm. og, og, og, og en gylden fremtid, hvor man så udover, man ryger ud for alvorlige skader på nøglespillere, og der går der panik i foretagene. Og der har Lars jo så ret, fordi der burde jo have været mere øh, opsamling i den situation. Øh, det er altid let, når det, går, når det går godt i en fodboldklub. Når rumperen strammer lidt, så skal man jo vise, at der er. Og der er, er det jo rigtigt, at øh, man skulle jo øhm, man skulle have haft et bredere fundament at, at træffe sine beslutninger på. Og det var noget af det sidste, jeg arbejdede på, inden jeg gik. Uh, blandt andet med et advisory board, hvor vi havde kloge folk inde for udlandet. Og det blev jo så, da jeg holdt op... Og hvad var det, de at vi brugte? skulle bare få et... Vi skulle blandt andet øh, supervisere alt, hvad vi ville have i den sportslige sektor. Og fordi selv jeg, som jeg synes trods alt ved en lille smule af fodbold, der har været med i mange år, jeg synes også, at det er vigtigt at få impulser udefra. Så derfor havde jeg jo fået fat på udenlandske eksperter. Jeg havde fået fat på Jens Bangsbo, som jo var inde og arbejde allerede, og som jo har lavet et kæmpe arbejde nede i Atalanta, og som vi har vist af en lille klub, øh, ved at øh, individu individualisere træningen, ved at øh, få spidskompetencerne frem hos de enkelte spillere, har jo øh, nærmest sammen med Gasparini dernede lavet en mirakler i, i CAA mod de kæmpe klubber. Og Milan, Inter, Juventus, øh, Napoli, jo mm. øh, Men der var problemet jo, og det bliver sige til Stål Solbank, Solbanken, det ved han også godt, jeg mener at det var han jo ikke skide begejstret for, at der var nogen, der kom ind og kiggede dem over nakken. Og jeg synes jo ikke, at Johan, og, Johan Lange og Ståle udviklede sig til strækkeligt mange. Og derfor var mit, uden at gå alt for meget i detaljer, det er det allerede, øh, mit råd til bestyrelsen var jo, at man når Ståle kontrakt udløb i 21 så skulle man gå tilbage til at have en sportsdirektør, et advisory board og... En, en cheftræner, og hvilken rolle Ståle skulle have i det. Vi vil godt beholde ham for manden af en fantastisk kapacitet og gjort ufattelig meget for FC København, men tiden var kommet til, at der skulle nye ting til. Jeg ved ikke, hvorfor bestyrelsen, øh, aktionærerne, whoever, valgte at kaste den plan ned og bregte, fordi jeg var overrasket over, at man forlængede Ståle Solbakken med to år i den sommer, inden man overhovedet var kommet videre. To år før hans kontrakt Dyr beslutning, Lars sej. Øh, jeg må indrømme, om, det har været lige efter, jeg er kommet ind, eller sådan noget. Ja, for jeg ja. Christianen stopper en, ja, for en måned jeg, jeg, jeg, senere, jeg, du kommer ind. Jeg tillød jeg... mig, jeg mig lige at tage de der berømte 100 dage. Altså, jeg, jeg har altså ikke ydret mig om, om, om noget som helst, det, som, som jeg vil gerne understrege. Jeg, jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at jeg kommer ind til en stor rodet butik. Jeg, jeg er ganske udmærket tilfreds, som jeg lige har beskrevet med bestyrelsen. Jeg har været rigtig glad for Bo, som har gjort en kæmpe indsats i et meget meget, meget svært år på alle, alle ben af organisationen. Jeg synes umiddelbart, at der var et strukturelt problem. Det ligger er relativt langt tilbage, at det blev skabt men det. Jeg har ikke lyst til at gøre mig klog på dagen efter, at jeg kommer ind i, ind i butikken, og det, det vil jeg ikke gøre. Uh, jeg er glad for at høre, at du er enige, fordi jeg synes, det er almindelig sund fornuft, og det kan godt være, at jeg er fodboldamatør, men jeg ved dog en lille smule om, hvordan man ja. strukturerer en virksomhed. Og uh, men jeg undrer mig bare over, at planen ikke bliver ført ud i livet. Det er før min tid, men... men jeg men, Nej, men ej, er altså, efter, du kommer. Altså, så er det før, jeg lige så har tur at sige noget men, men hvad tænker men, du om Mils Christians tanker? Var det også sådan noget, altså, du netop så det her med, at vi skulle splittes? Stille, og det kan være et stort sted at være der i dag hvis, mm. hvis, hvis vi kunne have haft en sportsdirektør og vi kunne få noget input osv. Jeg uh, Skal vi ikke tale om noget andet? Jo, lige, Sådan lige præcis. Er støt, <laughs> jeg, er igen, og jeg kan sgu egentlig godt lide Ståhl. Ja, for I vi, havde da en god relation fornemmelig. Han smser sms'et, og han synes, der var eller spændende. Og nogle gange var ingen, og han fortalt mig, om, hvad der skete med sidste og hvad ved jeg. Men, men, men jeg har ikke lyst til at være uvenner med Ståhl. Jeg har stor spæk for det, han har lavet. Når jeg siger de der ting, er du ikke for genere ham. Jeg bliver spurgt, det er tre minutter ud af det intervjuet, og bliver spurgt, øh, og, og jeg synes, strukturerne ikke var den rigtige. Og, og det har vi adresseret. Og det ville ikke have kunne være adresseret, tror jeg, med Ståle. Det ved jeg faktisk Men Lars, det er jo det, jeg, jeg, jeg har jo kendt Ståle. Der var mig, der hentede ham til klubben i sin tid. Jeg har siddet ved hans sygeseng under opvågningen, hans hjerteinfald, jeg har været tæt på hans familie. Jeg sætter ufattelig meget pris på ham. Jeg synes, han har lavet et kæmpe stykke arbejde med at kende også Ståles svagheder. Han er en vanskelig mand at håndtere. Det er alle karismatiske og dygtige og hårdt arbejdende cheftrænere. Og derfor er der nogen, der skal kunne give ham et modspil. Og han er jo snedig, ikke? Det er jo derfor, han ringer til dig. Fordi han ringer til dig og siger et eller andet. og så ringer han til nogen andre, og så ringer han til bestyrelsesformanden, og så ringer han til anden. Og på den måde kommer han, prøver han ligesom at komme rundt om det, så han ligesom kan lov at gøre, som det passer ham. Og det kræver med sin mand at stille sig op øh, og øh, hvad skal jeg sige, udfordre. Øh, planer og tanker det ene og andet, Og det har han jo blevet udsat for. Han havde det, men det ved han også godt. Det er jo også med til at bringe ham videre. Og det er jo det, der gør, en fodboldklub kommer ingen vegne, uden at man har diskussioner og øh, drøstelser om, øh, går man den ene retning i den anden retning, og hvad gør man her og der. det er alle, alle brug for. Det har direktører brug for, det har fodboldtræner har brug for, det har bestyrelser for. Og, men jeg er glad for, til, at, de, at du har overtaget lidt af beskrivelsen af virkeligheden, for jeg tager snart ikke sige mere, men nu er det nok dig, der får det til. Det er, det, det. Det, er det, det, jeg Så, gøre det. Lad os nu, nu, nu, nu komme videre. Ja, præcis, jeg sidder set og prøve. et stort og spændende job. Jeg håber alt det bedste for ham. Ja. Jeg, jeg skrev en sms til ham samme dag, som, som han blev fyret længere ind, hvor jeg sagde, for jeg vidste, at det var ikke lige, der jeg skulle ringe til ham. Det må du også give mig ret i, og, og jeg sagde, jeg håber, skulle du komme ind i parken igen og vi kan få givet dig en ordentlig afsked osv. Altså... Vi skal videre, og han skal være så velkommen til at kigge forbi en dag. Vi må se, om han kommer allerede i aften, når I uh, har være meget velkommen. Du skal i hvert fald da ind, videre, og det skal anledes Christian også. Men så lad mig, lad mig gå tilbage til uh, dele af det, som du jo også er ude af at sige ekstra blad at, at der var nogle ting, der kom bag på dig, da du kommer ind i butikken. Fordi at det ligner jo et skib, som i mange, mange år har sejlet, fuldstændig med ret Det er den samme situation, vi taler om. Kan vi ikke bare tale om dig, Anna? Du, så har, vi... du har så mange ting. Jo, jo. Tænkt, jo. jo. det er så fint. Så, <laughs> så går jeg vi er videre. Jeg er udmærket tilfreds med, vores stængerne stod i hele parken. Jeg synes, er, at et stykke arbejde mange steder. Jeg er meget glad for det arbejde, som Bo har lavet. Jeg besluttede mig til ikke at røre ved bestyret. Det er fortsat ikke godt, fordi jeg kan godt lide sammensætning. Jeg er meget tilfreds med, at nu hvor Bo ikke havde lyst til at fortsætte, eller ikke har tid til at fortsætte længere, whatever. at vi nu har fået en ny mand, som har dyb ekspertise i ekspertise, I op. FNB-branchen osv., hvor jeg er sikker på, at der er masser af ting, vi kan arbejde på. Så nu er der gået et halvt år ja. siden det famøse, øh, som vi ikke snakker mere om. I har været i gang med en turnaround, tror jeg, man vil godt kan kalde det i hvert fald på de indre linjer. Er du tilfreds med, hvor FC København er her et halvt års tid senere? Ja, det er jeg faktisk. Jeg er meget, meget glad for det team, som især William Christy har haft en meget stor hånd med i at skrue sammen. Jeg synes, det det er nogle imponerende mennesker, vi har på alle poster. Det er også klart, at vi har en, en trup, som, som ligesom skal vende sig til noget nyt. Jeg synes, der er mange meget talentfulde spillere i den trup, og jeg havde da gerne set, at vi, vi, vi havde fået vendt det hele om og indhentet det, vi var ud af vundet dansk mesterskab. Det er der måske en teoretisk mulighed for at altså, speak, måske ikke, når det bliver vist om nu. <laughs> vi men jeg altså, er egentlig meget godt tilfreds, og jeg, jeg synes, jeg synes, det er fedt at have PC på banen. Der er sgu noget, der er noget dynamik i, i den fyr. Ja, hvad siger du til den måde, han er kommet ind i butikken på? For det har jo været med, hvad kan man sige, store armbevægelser, eller, eller i hvert fald med en retorik, der passer ind i FCKs historie. Jamen altså 100. Altså jeg skulle heller ikke her for at blive nummer 3 eller noget. Vi skal vinde og vi skal i Europa. Selvfølgelig skal vi det. Og øh, det tror jeg at alle ved. Æh, det ved de, man har bare forskellige måder at sige det på. Jeg godt lide... Øh, Uh, at PC uh, kom ind med, med de meldinger. Jeg ved, at yes uh, mener fuldstændig det samme, men, men han er jo ikke så udførende som, som PC. -nesker. Han siger det lidt anderledes så Ja, og han er jo en anderledes type en ståle, for at sige det mildt, men det tror jeg egentlig var rigtig godt for spillerne. Det, jeg vil sige, det er, at øh, jeg var rigtig irriteret på, på AGF over, at, øh, at de holdt ham fra os i, i, i lang tid med PC. meget, meget urinligt forlangende. Men jeg kan sgu rigtig godt forstå det nu, fordi ellers så kan det godt være, at vi havde fået et par point mere, og AGF slet ikke havde noget at spille for i aften. Ikke? Så, er det og, rigtigt, tænker du sådan så her bagefter? Det, det, det kan da godt være, at det var smart af dem med de penge, der er i fodbold efterhånden. Har det vist sig at være smart nok lavet af AGF øh, at holde PC lidt fri til København, tror Ja. Det, jeg det er jo altid rart at få en, en, en leder på broen, der kan sætte en retning, og det er jo klart, at hvis der er et vakuum så er der altså brug for det. Så det er jeg helt enig i, men omvendt vil jeg sige, at det er jo først og fremmest nu. Den trup, der er nu, skal jo vinde de fodboldkampe ned på banen, og der må man jo bare erkende, at marginalerne på nogle punkter har været imod Sø København. Jeg synes heller ikke, at man har været heldig altid, men nu er det jo sådan, at held følger dem, der, der er dygtige, og derfor må man også, øh, det kan man ikke tuge ud over, men bare sige, at der har været nogle, nogle øh, fatale udfald øh, undervejs, hvor man har smidt øh, point, øh, som man ikke burde smide, øh, og det er jo dyrt i de, den sidste ende, de point. De der 3-4-5 point, man hurtigt kan finde i en sæson, det er der også andre hold, der kan det, ved jeg godt, det er dem, man mangler til sidst. Og nu står man så i en situation, hvor man bare siger, jamen, skal der komme noget, skal der komme noget rigtig godt ud af den her sæson, så kræver det jo altså en slutspurt, stort set uden, uden fejltræn. Og... Det er svært. Jeg tror at man sidder med følelsen, nu. Kan det være jeg grin, når du sender på program. Jeg sidder og ah, at det kunne godt ske. Altså vi kunne godt få et godt run her hjemme det ser fornuftigt ud. Vi har tre store kampe med, med mennesker i parken Det er altså også fedt. Jeg var også til den der, var du måske også også til den der lidt ubehagelige oplevelse over på heden forleden, ikke? Hvor det gjorde altså virkelig en forskel at, at se se på banen igen og så, og så havde vi sådan et kollektivt udfald der i serien eller. Men, men jeg tror det kommer til at betyde meget for os at have 10.000 mennesker på lægterne i aften, mm. og jeg glæder mig helt enormt til det, for jeg kender rigtig mange af de der fans, og også har faktisk rigtig gode venner inde i fan og sektion 12 og med at se osv. og så videre, mm. og jeg ved jo altså, hvor redsomt det her har været for dem. Ikke? Så jeg håber jo, altså, at vi får den vildeste oplevelse i aften, og det er jeg sikker på, at vi gør. Ja, nu, altså, det, er ramt. Ja, det... det kan jeg godt mærke, det der äh, er, fordi jeg jo, jo, har også oplevet, altså, at der bare, kommer bare fans. Tilføj, bare til bare altså Det allervigtigste, uh, et er, at man har smidt nogle point uh, til Lyngby og til Randers uh, og jo name dem og respekt for det i, i, i de kampe, men først og fremmest skal du vinde de indbyrdes kampe mod dine konkurrenter, og der er et program, der hedder, øh, som vi taler her, AGF på hjemmebane, øh, Brøndby på hjemmebane, Midtbyland på hjemmebane. Øh, de tre kampe skal du vinde, ellers er det jo ligegyldigt. Og så, øh, og så er det klart, at Nordsjælland og render sig ude i programmet. Det er ikke en nemme kampe, det ved jeg godt. Men først og fremmest skal du vinde de det. indbyrdes kampe, uh, ellers er det ligegyldigt. Så og det, er, det også... er opgaven jo. Den er egentlig meget simpel. jo. Det er også det, ja. det har været galt i, i et stykke tid. Ja. Ikke. Altså det er, ja. de kampe vi ikke vinder. Ja. Altså, altså jeg, jeg sad og lavede en beregning et par gange siden, havde vi spillet bare lige op imod BF og ikke mm. Jeg undskyld, og, ja, og FC Midtjylland over de sidste to sæsoner, så havde vi altså været helt lige top i begge sæsoner. Ikke? Så det taler ikke om at spille bedre nævnt, vi taler om at spille lige mm. med dem. Og vi har altså tabt igen og igen kamp, som, som er ja. super vigtig, fordi det er jo, med, med et triv, eller et banalt udtryk, det er jo et points kampe i den grad. ikke? Det og, så, så, så, så det er dem, vi skal til at vinde, og jeg vil også være ærlig at sige, det er jo en ting, som jeg også prøver at gøre lidt op med. Altså, Ja, jeg, jeg kan ikke få mig selv til at være mega arrogant, når vi tager over og over forni en gang i træk. Det ved jeg godt, at nogle af fansene siger, at det skal der bare være, fordi vi er FCK. Vi skal vinde de kampe, og så kan vi tillade os at være arrogant. Og jeg elsker at være arrogant, men der skal være lidt at have det. Ikke? Hvor er det, du bliver nødt til at skrue ned, føler du, når I igen og igen løber hovedet mod en mur derovre? Jamen, jeg synes bare, det er svært sådan, at gøre nej af dem, fordi at de, de måske ikke har lige så fint stadion, som vi har, og, og de ligger ude på landet, og, og, og det er trods alt herninger ikke København og mm. sådan noget. Men den har da også kvalitet og den by, selvfølgelig har det. Men, men, men jeg kan ikke stå og være arrogant over for dem, når de bliver med at klaske os med sådan der derovre hver gang. Til gengæld er jeg heller ikke så rystet eller så chokeret som mange andre. Jeg tror, sagtens vi med lidt, med lidt helt i og lidt støjt vind den her gang, øh, så kan vi sagtens slå dem i parken. Det er, sgu, det er, det er, det er ikke i tvivl om Men det her rate, som du, som du sidder og håber på, og også fornemmer, der godt kunne komme til sidst fra jeres øh, side, jeg altså, du stadig og håber på mesterskab, eller er det så andenpladsen, som kunne være, hvad kan man sige kunne sæson. Så jeg sige der, i gamle, dage synes, jeg, eller for, for et par uger siden i gamle. For et par uger siden, synes jeg synes, det var en fordel, at de to havde en kamp imod hinanden, fordi så var der sikre på, at de ikke væk fik, fik tre point. Nu må man sige, jeg regner mig lidt den anden vej. Desværre kan det jo ikke undgås at en af dem, i hvert fald får tre point. Så den, der vinder den kamp, hvor det vil vil, vil vil begynde at blive lidt vansklige. Så altså, jeg ved ikke, om PC bliver sur på mig, men jeg vil egentlig være okay tilfreds med en sølvmedalje og et shot på Champions League. I det, det, det, og det tror jeg, der er en reel chance for i talene er ja, præcis før IKF-kampen. Ja. Vil det redde jer sæson, synes du, hvis I får en, en sølvmedalje ud af en sæson, der på mange måder, må man sige, har været turbulent i FC København? Så det, det, det vil jo ikke redde den, for vi skal være i Europa, og det er vi ikke. Så, så i den stand kan man jo ikke rede. den. Men, men det er da klart, at det vil være bedre, at blive nummer tre, for slet ikke at tale om at blive nummer fire. Mm. Og det allervigtigste er, at vi har noget, og jeg ved godt, at som Thor bliver en rigtig tung og svær vej til, til Champions League, men, men vi har dog et shot på det i hvert fald. Og ud over det, så er der faktisk en ting, som siger, som jeg godt i, og som jeg synes, er ret i. Det drejer så også om god underholdning. Det drejer sig også om, at folk skal komme ind i parken og få en god oplevelse. Og der vil jeg sige, at den grund er det også er vigtigt at komme i Europa, for vi ved jo alle sammen, at det er bare de største aftener, ikke? Og det, det er bare fantastisk. Jeg vil selv den der forfærdelige røde stjernekamp, ikke? Og det var jo... 24 altså, det var jo en afstanding oplevelse. End jo. <laughs> <laughs> ja, men sådan oplevelse. Ja. Yeah. Altså vanvittigt. Og det, det skal fansne også sige. Derfor er det også vigtigt at komme i Europa ikke? Nils Christian, vil du gå så langt, som at sige, at FC København redder sæsonen med en anden plads? Nej, det er aldrig sket i min tid, at man har været tilfreds med, at nummer to år ude af pokalen. Det siger jo også noget mere til Københavns position, at der skal, vindes, der skal vindes pokaler. Men det er klart, at med det udgangspunkt, der har været i denne her sæson, meget svag sæsonstart på Ingetab undervejs, så har vi lige talte om, så vil det jo være noget af en, noget af en øh, sidste øjeblikks redning, hvis man øh, skulle være så dygtig og heldig, at man når, når op og, og kan spille kvalifikation til Champions League og, og, og muligvis Europa League efterfølgende. Og det er jo både sportsøkonomisk meget vigtigt, også fremadrettet. Øhm, men nu har der talt så tit det der om arrogance, og jeg benytter mig ved at til at sige, Jamen, vi er jo ikke nær så arrogante, som andre vil være i vores sted. Men øh, Lars har jo ret. Du skal have noget at være stolt af. Hvis du er stolt af noget, og du har nogle resultater, du kan fremvise, så skal man heller ikke sætte lys under en skæbe. Men altså, øh, det er jo, øh, har jo altid været sådan, at øh, vi har skulle arbejde stenhårdt internt i Sø København. Og øh, der er du altså nødt til at have en ydmyghed over for opgaven. Øh, det er jo ikke ens at man skal gå rundt og undskylde sig selv. Øh, så det er den vej frem, og det er jeg sikker på, øh, det skal nok komme. Aktuelt er I jo, øh, i hvert fald efter jeres egen mening, alt for langt efter FC Midtjylland. Nu nævnte du selv øh, både når I tager til Herning, men også over de seneste sæsoner. De vandt mesterskabet og øh, var i Champions League den seneste sæson. Øh, det kan jo meget vel ske igen. Og så derudover, så er de i gang med, og jeg kan godt se, at du vil sige noget, men jeg skal lige sige det færdigt. Så har de jo sat øh, nogle planer i værk om at, at bygge et kæmpe træningsanlæg til 200 millioner over på heden. Øh, skal I bare se på, mens de bliver stærkere og stærkere, både sportsligt og infrastrukturelt, eller der er et modtræk på vej her. Altså for det første mener jeg ikke, at vi er så langt bag. med den præmisjoner. Mm. Jeg prøvede fordi jeg synes, så er det jo heller ikke var. Altså, mm -hmm. havde vi vandt to kampe mod dem, var det dem der vil have været bag efter os på engageret. Altså, det, det er jo det er ofte mere vinter de her par kampe der er vigtige. Og ja så får vi kollektivt udfald. Jeg synes at i pokalen vi rører ud, men vi forteams skulle have vundet den kamp. Ja. Så altså, værre er det heller ikke. Øh, det der jo sket nu er ikke nødvendigvis at vi er blevet så forfærdeligt meget dårlige. Det er, at de andre har tilladt sig at blive bedre. Og det kan man sige for dansk fodbold deler det jo til og for os. Så de andre også er ved at blive gode til det. Men jeg synes, at det er, jeg synes, at det er en fryd at se nogle af de her kampe. Det er et rigtig, rigtig godt niveau, synes jeg, mange af dem. Og, altså, uanset om det er der kommer lidt med, det virker som om det, de har gang ude i Brøndby, desværre også er ved at få lidt, lidt, lidt bundtræk. Ikke? FC Nordsjælland har fået en masse penge, du ved, dansk fodbold er bare ved at blive bedre, og det er klart, at det, det ligger også et pres på os, selvfølgelig, mm. og, og det, det forholder vi os til. Altså, jeg skal nok sørge for over tid. jeg kan ikke love, at det bliver næst, men altså, vi kommer ikke til at være til nummer to i Danmark, og det, det gør vi ikke. Det gør, at vi de drømmer om derovre det her. Så det synes vi. du heller ikke i ja lige nu? det, det sker jeg ikke, men jeg siger, det kommer vi ikke til at blive ved med. Mm. Og, men lige, og men vejen lige nu. Til, den, til det mål kan være, kan være mange. Lige nu er vi jo nummer tre i forhold til dem. Mm. Og sådan er det jo. Altså, til lyver som bekendt, ikke? Så lige nu er vi jo bagefter Men jeg synes bare ikke, vi er katastrofalt bagefter dem. Ikke andet. Det vil være ked af, hvis de gik hen og hævede 300 millioner i Champions League, og vi ikke fik noget som helst. Fordi det er jo også penge. Det er jo penge i den her branche, desværre. Men, men det er det jo. Men, men det, jeg synes, man der hører med i, i, i regnestykket her, det er jo, at vi har en superliga sæson som jo er meget spændende. Den har aldrig været måske mere spændende, end den er netop i år. Men det er også typisk for den, at øh, topholdene har jo ikke fået det antal point, som topholdene plejer at få. Altså man siger jo normalt, skal vi sige, minimum to point i gennemsnit per kamp. Øh, minimum for at være med og spille om mesterskabet. Jamen topholdet i dag i Midtjylland, som alle taler om, er det bedste hold. De har lige præcis to point øh, per kamp. Og derfor er Superligaen jo tæt, så der er jo ikke nogen, der er løbet fra nogen, nogen steder, uanset hvor meget af Herning og Brande, IKAS kommuner bruger agentofte skattekroner fra den mellemkommunale udligning til at bygge et eller andet derovre. Det, det bliver vi altså ikke bange for i København, helt ærligt. Det er nemlig rigtigt, og jeg synes samlet set... Så, så synes jeg faktisk, at dansk fodbold virker, som om det er på, på, et, på, et, på et, godt, et godt track et eller andet sted. Jeg synes at det er gode kampe, man ser. Selvfølgelig er der nogen, der falder helt igennem gang imellem, men, men altså, det er lidt ligesom international fodbold også, ikke? Altså, hvor, hvor, altså landsholdsfodbold tænker, hvor i gamle dage, altså, hvis du mødte et eller andet lille hold, var det jo stensikker. Det var jo ikke altid vandt 6 men du var da sikker på at vinde i hvert fald. I dag er det jo små nationer, der pludselig ja. vinder kampe, og jeg ved ikke, om det... Det er hele den her internationalisering, både af penge og spillere og hvad der men der er sådan en eller anden form for udjævning. Det ændrer ikke noget ved, at vi har en konkurrencemæssig fordel ved at ligge i København, og den skal vi gud hjælpe mig. Kunne over til. Det er Den jeg skal forsvare, Lars. Mener, kan... og hva... Men hvordan... det er lige meget, hvad der er i Jylland. Du forsvarer din konkurrence. Høre, tage... I... Nu i taler at, at... jeg at... Lade, at... <laughing> nu lige jydernes sag for at, uh, Lars. Hvordan skal I undgå, at Midtjylland distancerer jer? Fordi de har vundet mesterskabet sidste år. Gør de det igen i år? Tager de en tur mere i Champions League? det jo, Jeg ved ikke, hvornår det sidste skete der i København. Har misset et mesterskab til den samme øh, klub to år i træk. Hvordan undgår I, at de tager et træk, øh, hvor I ikke når at, at være altså på hvis, hvis, hvis de kommer, Champions League, mm. så har de jo et, et, et træk mere til deres forvirring, men så altså, må vi jo finde på modtræk. Og Og hvad det, er det? Det, det, det tilhører nok det område, jeg ikke rigtig kan tale om. Ikke? <laughs> okay, Der er vi børsnoteret øh, igen. Men, men du har altså, jo snakket det, om det, det, der er jo ikke noget... Hvis jeg lige må tillade mig at prale lidt af mit ishockeyhold, så, så har det jo været totalt domineret af jøder til gengæld i rigtig lang tid. De har større budgetter, de har større haller, de har ikke ret meget andet at lave i sådan en provinsby. Og derfor så har de vundet på skift Herning, Aalborg, Esbjerg, har de vundet mesterskab efter mesterskab. Så har vi fået sat lidt skik på tingene op tingene op i Rungsted. Det er rigtig dygtige mennesker, der har vi så ikke taget en for det. Men jeg er rigtig glad for at være med i det. Vi vandt i 2019. Det blev ikke afviklet i 20, så der var vi regerende mennesker, vi, mestre, vi har lige vundet igen. Vi har regerende mestere tre år i træk i Rungsted som altså bare for nogle få år siden der ikke vil have skræmt hverken Herning eller Aalborg. Så vi skal jo bare lige uh, sørge for, at vi, vi får tingene på plads her også. Ikke? Det, det, det, det, det vi behøver ikke være bange for de der jyder. Vi skal bare, vi skal bare uh, lige vente med at prale af det, indtil vi har det. Men Rungsted vil jeg godt tillade med at prale af regerende dansk mester mester tre over træk. Må må jeg se, når du kan prale af ja, det, det i med, med at dem dem det igen. <grinding> uh, jeg har et, et spørgsmål mere til dig, nu vi er i den Boldgade Kasper kvart i bold, det hedder en podcast han laver. Men Kasper Larsen skriver tak for engagementet i klubben. Kommer der en samlet økonomisk og strategisk plan fra bestyrelsen? Det, det i forhold til den økonomiske situation parken befinder sig i og den fremtidige ambition, skrevet i klubbens målsætninger om at spille med de bedste i verden. Ja, der, der er jo altså de planer, det du også se, hvad målsætningerne er i regnskabet og sådan noget. Altså, jeg kan ikke kommunikere flere planer. Mm. det, der bliver kommunikeret mm. fra officielt hold. Men, men kan der, du, kan du forstå der de... er nogen, der tror med min track record, jo i folk, at vi bare sidder sådan og spiller <laughs> kort og håber på det bedste, hvis de vildt tror det, og jeg ved, at Kasper er en god fyr, mm. så det tror han ikke, men jeg kan desværre ikke sidde og sige nøjagtigt. Men kan løsninger. du forstå, at de sukker efter det, for der er jo flere, der er ude i de, samme ærne? Altså, de bør ikke at være nervøse over, over, at der ikke er planer, og at der ikke kommer til at... Og ske de ting, der er nødvendige for, at det her det bliver okay igen, men, men jeg kan bare ikke sidde og dele med de her grunde. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan det, men det må jeg overlade til en styrelseformand <laughs> eller hvad. Så jeg kommer ikke til at jogge i spinalen. Du må komme for, herind, til, når så du så kan det dele det med spørgsmål. os. Men altså Kasper ved udmærket, at, at, vi, at, vi, at vi tager det her seriøst. Og jeg synes i al beskedenhed, hvis man kigger på min personlige track record hen over en lang række brancher, Altså, trods af, at jeg har Danmarks indstresterende Michelin-restaurant. Jeg har skabt ikke en, men to multimilliard virksomheder, som jeg har stiftet og drevet selv. Jeg har lige nævnt Rungsted. Jeg har vundet alt, hvad der var været at vinde i cykling sammen med bjørn. Altså, Men noget af det har du jo siddet mere alene på, så at sige, end du gør her her. Skal du have en ejerkreds med dig? Besværliggør det. Vi skal, nok, vi skal nok få styr på det her. Bare roligt. Okay, jeg kan høre, jeg bare skal <laughs> jeg bare skal trække vejret. Malte Hauge har et spørgsmål, der skal bringe os sidste vej ud i denne her udsendelse. Hvordan investerer man fornuftigt i din dansk fodboldklub, når de største klubber over en i endnu højere grad, over en i endnu højere grad, har lavet økonomien løbe løbsk og burde være med i luksusfælden, og han er jo på vej hen mod øh, øh, European Super League, som jeg også gerne vil snakke med dig om. Men lad os starte med Maltes spørgsmål. Jamen altså, jeg vil jo sige, øh, det, det er meget svært at investere det ikke bare i fodbold, men i sport i det hele taget. Nu kan man sige, altså nu er det jo ikke FCK, du investerer i hos os, der tror jeg, er parken sport og entertainment, hvor vi har også nogle, nogle helt klassiske aktiver, som, som bliver drevet rigtig, rigtig godt. Det gør vores fodboldklub også, men den er i fællessagens natur noget mere volatil. Men altså, jeg kommer ikke til at sige, sidde og sige manden, at du skal, pensionister skal smide 80% af deres penge i fodboldaktier, for det skal de ikke. Mm. Øh, det er en meget, meget vanskelig branche at drive, især, og det er jo der, hvor de her amerikanere, som har en meget usympatisk tilgang til sporten, og de kan finde ud af at tjene penge på den, ikke? Altså, de amerikanske ligeder er alle sammen mega profitable. Et basketballhold i Boston er mere værd end Manchester United, ikke? Altså Hallo. Og det skyldes jo, at man derovre lægger nogle regler, der er nogle lønlofter, der man kan ikke rykke ud af tingene og sådan noget. man er sikker på, at man ikke pludselig rammer ned i en lav division og vælter sig sig udgifter og sådan noget. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at gøre, men jeg siger, at det er rigtig svært at tjene penge på europæisk sport af den simple grund, at alt, hvad der kommer ind af penge, ender med bare at sive ned til spillere eller cykelrytter eller who ever, og det, det, det, det gør det til en vanskelig opgave. Og så lad os lige se, du lagde et øh, opslag på din øh, Facebook-profil, din øh, offentlige, eller jeg kan i hvert fald gå ind på den, så på den måde offentlig Facebook-profil, øh, da det her øh, det, luftkastel, som det viste sig at være European Super League, faldt øh, til jorden øh, forleden. Øh, nu var det hele slut, før det begyndte, så kan jeg godt afsløre, at FCK ikke engang blev spurgt, om vi ville være med. Det beviser jo bare, at det var et totalt talentløst projekt, eller hvor talentløst det hele projektet var. Øh, men, men lad os da bare tage fat i den, havde du sagt, ja, hvis FCK det er blevet til, det tager, det plads. Det tager jeg slet ikke gå ind i. Men, <laughs> men, uh, men altså, jeg er chokeret over, hvor dårligt de havde forberedt det. der. Ikke? Man kunne godt have sig at det i det mindste. Enten at de havde maven, fordi man må jo en meget negativ fanreaktion. Det kan ikke komme som chok. At man enten havde maven til det havde tænkt det igennem, eller man havde på forhånd lavet nogle fokusrunder, hvor man kunne få mm -hmm. det. Jeg er meget overrasket over, at de foldede så, quickly, eller så hurtigt. Men, men altså, de kan ikke have tænkt dagen igennem. De har gjort sig fuldstændig uhyrelig upopulære resten af europæisk fodbold. Nu står stort set alle lederne. Er væk. Ja. Altså, det er jo hele det, det ureste ledeslag i europæisk fodbold, der er mere eller mindre forsvundet her overnight. Jeg fatter ikke, at man kan lave det der så uprofessionelt, men, men, men det andet får du mig ikke til at svare på. Nej, ja, her, men altså, så synes jeg, jeg, jeg næsten, du er opgivet for det. Jeg tror desværre ikke, at, uh, at, uh, at, at uh, man kan... Man kan forvente andet end sådan et en initiativ. Øh, hvis, hvis det var lavet med, med mere sportslighed i sig, og sådan noget, så kunne det måske være noget idé noget internationalt, mere liga-betonet. Øh, men når det er lavet, sådan et lukket fest for de allerrigste klubber, mm. og man dermed fjerner hvert incitament for sådan en af Premier League og sådan noget, altså det, man kan jo ikke forvente andet, når reaktionen bliver enormt negativ. Så, øh, og ja, så er jeg jo et lidt i tvivl med hele præmissen vil man gide at sidde og se Manchester United og Real Madrid over efter år mange gange sammen? Er det ikke det der unikke ved, at kampen kommer måske være tredje, fjerde år, eller whatever, der, der gør det? Det tror jeg lidt, at de har fejlæst europæer. Det kan godt være ude i Kina, eller i, i Asien, eller i, i, i, i Mellemøsten, eller i Amerika. Der vil man godt se store kamp hele tiden, og der kan man ikke blive, der kan man ikke blive inspireret af at se Burnley, Aston Villa, eller sådan noget, men i men, men Europa... Der tror jeg sgu ikke, vi hele tiden gider. Altså, vi gad at vi se København, FCK, Brøndby. Ja, det kan væringst, kunne være. Altså. Kun hvis der er noget på spil, ja. Hvis der ikke er noget på spil, nemlig at man ikke kan rykke ud, så er der ingen, der gider. Og så bliver det ligesom i professionel boksning. Der kan man sige, at der er ikke noget svindel, Alle aftaler bliver overholdt. Det vil også blive sådan en liga. Men jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har noget på hjertet, fordi jeg synes, det var fantastisk at opleve, Real Madrid's uh, præsident Florentino Perez udtale efterfølgende, at når nu det her ikke blev til noget, så er de ikke råd til at købe Mbappé. <laughs> uh, og så er det jo, og når vi har Lars, så har jeg jo et spørgsmål, jeg uh, synes, jeg vil stille, fordi Mbappé, uh, han tjener jeg ved ikke, hvor mange hundrede millioner om året. Real Madrid kan åbenbart ikke købe ham. Nu de er de her 12 uh, ejere af de der store klubber. Hvis de nu satte sig ned og blev enige om at lave det lønloft, som man har talt om, i overviset, som man har i amerikansk sport. Og så endnu skal I høre her, der er ingen spillere, der kommer til at tjene mere end 100 millioner kroner om året. Og så kan I få en exception på en eller to, der kan tjene 300 eller 400 millioner. Så havde de jo løst problemet for sig selv også, men det er jo fordi, de ikke stoler på hinanden. Og så nu stiller jeg spørgsmålet, fordi jeg kan ikke svare på det. Bliver man mere lykkelig af at have 500 millioner, end at have en, mere lykkelig af at have en milliard end 500 millioner? Øh, umiddelbart vil jeg ikke tro det, fordi 500 millioner kan jo stadigvæk hjælpe lidt på vejen. Men man er dobbelt så lykkelig, hvis man tjener en milliard om året måske. Altså jeg har jo ikke nogen af de der små bløffer. Du, du, du taler ikke om de der små bløffer. <laughs> jeg vil, det, vil jeg sige godt, ting om lønloft. Men det er jo det, der er problemet. Af grundene til, at det kunne lade altså sig gøre for eksempel ude i Aarhusstedet, er jo ikke, at jeg har været derude og masser, en masse penge. Vi har faktisk et lønloft ja. i Dansk ishockey, fordi der har været så mange konkurser. Ja. Der har vi lønloft, og der skal man altså holde godt fast i bord her. Lønloftet er 5,5 millioner kroner for hele holdet. <laughs> altså så 25 ja, spillere det, det skal holdes er det, det er. indenfor. Så måske, selvom du bruger 5,5 på en og har resten af Men er du ikke enig med mig i, derfor? at det ville da være rigtigt, at de store klubber uh, satte sig ned jo. og sagde, at det her går jo ingen vegne, fordi ingen kan, ingen, kan, ingen kan skabe en bæredygtig jo. forretning, jo. hvis agentlønninger og spillerlønninger driver afsted. Og det er uden for enhver sammenlignelighed rimeligt, man skal give 800 millioner eller en milliard om året for en spiller, Som udgangspunkt, det er jo ikke særlig liberalt, og jeg er jo meget liberal, så det har lidt problem med, men det fungerer meget godt i så det må sige. Det, der kunne være risiko, ved det, jo selvfølgelig, vil man så flytte alle de gode spillere ned til Mellemøsten og så tiltransmitere dernede fra i stedet. Der er jo nogle risici i sådan nogle planer, men umiddelbart vil jeg også sige, der er et problem i, at det nærmest er umuligt at tjene penge på og drive en sportsklub, fordi det er altid bare fører til, at nu koster han 300 millioner i stedet for 250 mm. millioner. Og hvis du så finder nogle flere penge, så, mm, yeah. så, så koster han 400. Mm. Jeg kan for huske, at det er cykling med sponsorer. Det har også det problem, at hvis en sponsor for eksempel kommer ind med... 10 millioner i år, eller nogle ekstra penge, så forventer han jo også, at der med det samme bliver købt rytter ind for det samme bløb. Der er nogen, der tænker lidt på, at det kunne være hyggeligt for Bjarne Ries at få lov at tjene lidt penge også, eller mm. et eller andet, for, for at det kunne være long-term sustainable på en eller anden måde. Så jeg vil sige, at det har i hvert fald virket rigtig godt i ishockey. Det virker rigtig, rigtig godt i amerikansk sport generelt, hvor, hvor det kan være en rigtig, rigtig god forretning. Det er jo høje Jeg tror, ja. det er 10 eller 11 millioner dollar for en ishockeyspiller men du tjener stadigvæk gode penge på at have en succesfuld ishockeyklub derover, Så jeg vil sige, og jeg tror godt, det kunne håndhæve sådan inden for rimelighed. Det, det lykkedes da for eksempel i, i Metallligaen med en undtagelse, du kan nok selv gætte, hvem det er, men, men, øh, men ellers så lykkedes det i det store hele, at folk ikke bliver ansat nede på tanken og sådan noget. Øh, og det ville være svært at gøre, hvis det var sådan, at man sagde, at du får lige et halvtidsjob nede på tanken, du bør ikke komme, men du får 300 millioner folk. Øh, Nå, men det, er jo det at risikerer man ikke det, at hvis man, hvis man bliver enig øh, europæisk, at der ligger et loft her, altså, så bliver der nogle små fixfaxerier, så kan vi lige lønne dig lidt herover, eller du kan få kørepenge til Paris, ja, eller jo, men det er, det på, er? lidt svært at give for 700 millioner kroner at køre penge, <laughs> end, end det er at en mand nede på tanken i en ja. så klub, ikke? altså så, så, jeg tror godt, det er det store hele kunne håndhæves, og jeg tror, det ville måske være klogt at gøre det. Det, det, det må jeg altså sige, for det, det er et kæmpe problem mm. det her, og der, det er jo også derfor, at de der klubber, altså Barcelona er jo, som jeg forstår, den, nærmest ved at gå konkurs, de er jo også i panik selv, ikke? og så har du de der, det var vist meget drevet, de amerikanske ejere, ikke? at de ligesom de jo, de skal bare jo, jo men Det der har været problemet er, at øh, man har jo lavet financial fair play mm. og så sker der jo bare det at Manchester City og Paris Saint Germain med deres arabiske ejere øh, de, åh, de bryder jo alligevel financial fair play reglerne, og så får de bare en bøde øh, på 100 millioner og 150 millioner, som i vores øjne her i Danmark siger, hold kæft, vi går konkurs hvis vi får en bøde. På 150 millioner. Der bliver bare betalt ved kasse. 1, der bliver delt ud til de andre klubber. Så kan man sige, at hvis man kan slippe af sted med bare en bøde, der burde man jo have, om jeg så må sige lidt skrapper konsekvenser. Nej, I kan ikke få lov at spille Champions League. I kan ikke få lov at gøre sådan og sådan og sådan. Så selvfølgelig kan det håndhæves, men de har jo ikke tillid. Altså de der 12 ejere der eller, eller præsidenter, de har jo ikke engang tillid til hinanden, fordi de kan ikke lave sådan en aftale. Det er jo det, der er det groteske ved det. Altså, jeg, tror, jeg tror godt, at man kunne lave en, en anden fuldstændig klar regelbaseret øh, løsning på det. Og så ville der sikkert være ja. en her, der der snød på vægten, men, og det er der også i alle andre livsforhold forhold, du at lave, ja skatter om uh, lov, om du ikke må begå bankrøveri. Der er stadig et par stykker, der gør det alligevel hvert år. Ikke? Altså, så, så, uh, jeg tror, man kommer rigtig langt ved at have et fastlåst, uh, virkelig alvorligt, men regelsæt. Og det kan jo faktisk være, at det kommer, fordi, fordi jeg tror, at det, det store cloud, som de der tunge Ring har i ECA, for altså den europæiske klubassociation mm. der, den har jo nok faldet betydeligt. Altså efter man i virkeligheden jo også bygget hele den her nye Champions League-struktur med flere kampe, meget for at imødekomme de her folk, som jeg forstår det, mm. og de har siddet ja. til, og til, at nu er de fræset Altså dagen før, aften før, natten før, at de skal vedtage noget, som de alle sammen har nægget til, så laver de det nummer der. Ikke? Det kunne godt være, at der kom et eller andet backlash, men det er klart af, du får en de der drenge til selv at tage telen på det, men, men øh, det virker i sig selv, lad sige på den måde, og, og det kunne formentlig også virke i, i fodbold, om din niveau nok skulle være lidt mere end 5,5 millioner kroner per. Spiller, <laughs> men, men kan man klandre de store fodboldklubber, og fodboldklubber generelt, at de, at de gør, hvad de kan for at sikre deres klubs eksistens? For det var vel, det var vel i princippet bare det, det handlede om? Nej, selvfølgelig kan, selvfølgelig kan man ikke det, men det overrasker mig, at de ble, til synende blev så overrasket over reaktionen, for jeg synes, det var sådan relativt forudsigeligt, men det ved jeg ikke. Det kunne også være at fansen der har sagt, at wow, så skal vi spille mod de store klubber hele tiden, og det var det de drømte. Jeg ved ikke hvor meget indflydelse var det Gary Neville der, der gik ud og, og slå den fuldstændig. Nå, ej, jeg tror til var med sammen, ikke? Om, hvor stor Det er en egentlig de mest delte videoer i år overhovedet, ikke? Altså, men, men, sådan men, stemning skabes jo også. Men ved du hvad? Det var generelt hele vejen rundt. Det var selvfølgelig fansreaktioner, men det var jo også alle der havde bare altså Inklusset her på stationen. <laughs> altså, øh, det, er jo, det er jo en fuldstændig håbløs øh, tanke. Fordi det der jo i virkeligheden er planen, var jo ikke at, øh, at spille de kampe i Europa. Det kan du jo tro. Øh, de skulle spilles i Yokohama, og de skulle spilles i, øh, i øh, Doha og alle mulige steder. Hvordan skulle fansene følge deres klubber, øh, hvis de skulle rende og spille i sådan det er jo, der, Deres drøm er jo en World League hvor de også fik Boca Juniors og Santos øh, fra Brasilien og Argentina med, et meksikansk hold, et øh, arabisk hold og det ene med det andet. Så, så øh, det kan da godt være, at det går i den retning, men det bliver ikke, fansene kommer ikke til at følge deres klubber. det bliver ruineret, inden de bare har været en udkamp. Jeg er helt enig, og jeg tror egentlig også, at det her... Det her var ikke rettet mod deres egen fans. Jeg tror, at de simpelthen tjener så mange penge på asiatiske tv-aftaler og ja. amerikanske tv-aftaler, at reaktionen fra de europæiske fans var egentlig nok ikke det, der lå dem allerøverst på scenen. Men så blev den alligevel så voldsom. Ja, hvad tror at, du egentlig i din position, at det betyder fremadrettet? Altså det, at, man, at man, der er i hvert fald nogen, der får fået øjnene op for, at det er en spiller, man ikke rigtig kan negligere? Jo, jo, det er overraskende, at de ikke selv kunne vurdere det. Men omvendt vil jeg også jeg har været Arsenal-fan siden jeg var syv år gammel. ikke. Jeg elsker den klub, Der jeg både i London, der så jeg hver eneste hjemmekamp på den billigste plads, da jeg var, da jeg var helt ung mand, og jeg havde fået en flat der lå 300 meter fra Highbury, for jeg ville helt sikker på, at jeg ikke var for mange tømmermænd til nåede nå derned en eller anden lørdag eftermiddag. Ikke? Og jeg var også altså ikke op med at se Arsenal. Jeg er også sur over, at de gik ind det der. Jeg havde gerne set, og jeg hører at de var egentlig lidt mere ledende faktorer i det der, men lad det nu ligge. Men jeg kommer da til at se dem alligevel. Altså, så så, så, så, så fansene vil jo også glemme det her igen, fordi... Det var vildt, det der skete i går i Manchester, Nej, Manchester ikke? men, men altså, de kan jo ikke holde ud og se deres hold om et-to år, så jeg tror, det er stille og roligt ved dem så igen, og så må ikke de der folk, et, ikke lige lave det her nummer lige forløb igen, og to måske også tænker, okay, hvis vi ikke kan få det gjort til noget profitabelt, så må vi heller kigge på, på dørene ud, ikke? og du kan se ham der, Spotify. Nu det lige, har jeg lige lagt mærke til, at han har ja, Arsenal-fan, Arsenal, også ja. Spotify-favneren der har lagt billetten ind allerede og Han kunne da godt være, være interesseret i at, at købe Arsenal. Du skal ikke have købt ind i noget øh... jeg, siger, jeg kunne da godt have været at hvad det er for en planer. Sådan en der bliver formentlig tungt bankfinansieret, så jeg er ikke sikker på, at der skal så forfærdelig mange penge på bordet. Og jeg vil sige, Selvom jeg også er meget lykkelig for at så vil jeg også, også godt have 3% af Arsenal. Det kan jeg ikke skubbe på. Men, øh, men lad os nu se. Det, det, er, ikke, det er ikke en nyhedshistorie, der ruller ud med. Men jeg synes, det er interessant, og det kunne godt blive udfaldet, af nogen af dem i hvert fald siger, at ah, nu er de bedt os om at skride helvede til de der indtil 10-15 år. Det her øh, plot, som givetvis har været en af grunden til, at de er gået ind, at de har set det, det kan jo godt føre til, at nogen af dem siger, okay, så kører altså basketballhold mere i USA. Mm. Ja. Lars A. det var ganske interessant at have dig øh, ombord i, I vores havde. lille klub. Så tusind tak for dit besøg.